Egy hét múlva már alig különbözött valamiben a többi munkástól. Volt sapkája, kék vászóruhája, a bőre lebarnult, a tenyere kérges lett, és délután hét beült a régi kikötő valamelyik kávéházába munkások közé kávét inni, vitatkozni. A barna ember megkereste délután. Tud maga autót vezetni? Jól értek az autókhoz. Jól értek az autókhoz. Egy húsáru keresett sofőrt a kamion számára. Kamionnak hívták a kisebb teherautókat. Persze, írásokat kell szerezni valahonnan, világosította fel a barna ember. Tudok valakit, aki heti 30 frankért francia személyazonossági és hajtási igazolványt szerez. Aki még nem járt nagyvárosok alvilágában, kikötőkben, az nem tudja, hogy milyen fogalmat képez ez a szó írás. Hogy mit jelent egy útlevél, egy úgynevezett 20 frankos card ami munkavállalásra jogosít. Élet, halál, toloncolás, börtön, éjség, mindez írásoktól függ. Másnap Sándor már formailag is átalakult, és Roger Durot, francia teherautósofőr lett. Izzögykülődött egész nap a teherautójával kócosan, olajos inben, lármától, egyhangú ténykedéseitől kábultan, és fogalma sem volt arról, hogy tulajdonképpen mi azért elmennek a dübörgősüket vágtatásnak, lüktetésnek, szenvedésnek és akarásnak. Szóval az életnek.